Kemë nderin t'ju prezantojmë këtë material që është përgatitur në studion Zëri Islam, me shpresë se do të ndikojë në ndriçimin e vetëdijes fetare, moralit dhe nëse do Allah subhanahu wa ta'ala utiethë shkak për përfitimin e kënaqësisë së Tij. Rabbona Allah, Rabbona Allah, Rabbona Allah, Rabbona Allah. Nastaghfiru Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wama sayyiati a'malina may yahdihi Allahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd falamdarimet dha lavdrimet do itakon vetam Allahu te lartesuar ate falamdorojm dha vetam preti fale dhendim korkojm Salatu dhe selamu i dërgojmë te dërguari i të fundit Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam, familjes së tij ti, dhe të gjithë shokëve ti, të tij, të së ta pasojmë ditën deri në ditën e gjykimit. Me lenin Allahut sot do të flasim pasi që është një temë shumë e rëndësishme ku do të ndal lidhni në çështja para se të vinë në temë dhe ta kuptojmë se sa është e rëndësishme kjo temë. Dhe nuk kam mundësi që të ndodh sherri vetëm se me praktikën e xairit. Gjithashtu nuk kam mundësi me ndodh shirku vetëm se me praktikën e tauhidit dhe s'kam mundësi me ndodh harami vetëm se me praktikën e halalit. Gjithashtu s'ka mundi më ndodh kufri vetëm se më braktisën e imanit dhe s'ka mundi më ndodh nihaku vetëm se më braktisën e sinqeritetit. Embi të gjitha këto, pasi që e dim se kriju, abudu, në Allah nevera nga krijoi, wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudunallaha ka thon Kurani, nuk i kam kriju as xhenatë as njerëzit vetëm se na madhuro ata. Pasi që e dim rancin e shirkut gjithashtuat të uhidit, një kosisht do të mjadi të rënsin e cila mendojt që jashtë në bitë të gjitha në këtë qështje, është sinceriteti. Për me full për sinceritetin, unë e kam donë në disa pjes, edhatë në pes pika, fjellemesh do të flasim për kuptimin e fjales sinceritet ose ihsan, dhe thënjët e djetarve që ka kanë full për të, gjithashtu do të flasim për gjengjen e të parëve tonë ose se le fësali me sincerititën si kanë qenë dhe më thonë gjithashtu do të flasin për dobitës sinceritetit do të flasin për se munin e kohës që gjenëmi në anket kohë dhe si të jemi në fond të sinceritë kuptimi i fjallës i hles sinceritet do në të thotë qilë tërësi i pastar njëtë është Se sinceritet e gjithan në zemër, njetë, dhe njetë e është pun e të gjitha vejprave. Pa ta nuk pranohet asni vejparte allohu i maloruar. Dhe për atërshqy, dhe me thonë, djetarët islam kanë vëndu kushtë dhe kanë thënë, por të pranohu një vejparte allohu, do të me lështu të i kushte, ku këto që vi flasë në toshtë të i kanë foli allohë gjelartë ma erët, mirë po allohë ka thonë kuram fedhekir fejnja dhe kratan falmuminin, përkujtoni muslimantës e përkujtimi në sel të bi muslimanve, besimtare. Për më pranun një vejpër të allohë, po deshka më plësut di kushte. Kushti i para është sinceriteti, nëse se ki për Allah, se banat vejpër për Allah, ka të ki atë punë që e banë. Dhe gjithashtu djetarë kanë folë, nuk është problemi madhë të ime po një vejpër të mirë, po problem maj madhë që kjo është me rujt atë vejpër që e ki po. Se për një laf këtë atë vebërt ma dhe pa më përra si shovët e ma dhe se vogël, e hub këtë, bëtë hi e pluhun. Dhe mu për këtë djetarë kanë folë dhe kanë thënë, në shriallim islam një jetë një fëtë dhe definohet kështu, të vendosësh që të kryesh një punë me sinceritet vetëm për ishtë Allah të më dhëruar, duke kërkuar afrimin të kaj. Do më thonë na nëse e pojmë një vejë për sinxert, na do të me bëtë që më Dhe më von vetëm por i thallote jo për shtërkan. Para ashi se dal çështjen tjetër e cila quhet shefaqsi. Gjithashtu shej Islami Temi ka thënë për punën e ihlasit ose sinqeritetit kështu. Sinqeriteti i fesë është niyeti i pastër. Sinqeriteti i fesa, niyeti i pastër. Para tash kur kanë fol dietar të sheftë kanë fol për zemra. Dha më smindi që ka fol për këtë çështje të zemrës ka fol Ibn Kayyim al-Jawziy Allah i mëshiroftë që sot e ma ditë të më thonë një formi fjarë të atinëve kalosëve të maj, që kanë qinë, djetarëve të maj, se puna e zemrës ashtë puna me më, më dhe ashtore para punëve qera. Pra asyjë se nëse nuk i i pasër në zemrë, s'ki mu si më konë i pasër jashtë. Dhe ata të cilat të arsjetohen, e që nuk kanë në vetëvejtë të kjo arsje, të cilat thonë, unë e kam zemrën e pasër, a vejbër këllë e këshiri ka zift. Si në vepër të jashtëm që njerëzit i shohin e kuaj pretendojnë se unë kam bërë me pastor an vepër kurrë nuk e sa. Kjo është domethënë rrënë dhe është një çitje nga shetani të cilat domosdane përmes kësaj fjalës që e thoin, mendojnë se jartëtohet atë Allah. Kjo nuk është elqozi, e vërtetë. Gjithashtu i pun këimi alchozi në kuptimin e fjalës së Allahut të mëdhuruar, nëse sjellim ndonjë vepër që ata e bëjnë dhe e bëjmë hi e pluhur. Domo disa persona i bojnë disa vejpra. E ku alloja banë hinje plunë pse? Qka thot për këta jetë, i bënkaj me lëgjozë i kërë komentanë. Ato janë punët që nuk janë kryerë si pas sënejve përgjami në e sëmë. Dhe nuk janë kryerë me sinceritet plotë. Si që si ka regullën ma erët. Por në pranë një vejpra, shka bët e shka me qene sincerë dhe e dyta me qene sikur që shka thonë përgjami në e sëmë. Nëse këto dyja kushtë, nuk Gjithashtu, kadi i bën i jatë, ka thënë, lënja e punës për shkak të njerëzve është se e faqsi. Me bo punë për shkak njerëit, më më të po dhe kushë që ti me bo atë punë, atërë kjo është se e faqsi. Ndërsa punë për shkak njerëzve është shirkë. E atërë e ka thënë, sinceriteti është që të rruan alloh nga këto dyja. Nëse truna lënë nga këtë dy e qështje, atërët i e të më thonë në atë puni sinqertë. Dhe El Hakimi ka thënë, një predjetorët madhë, ka thënë vendosë se njëtën përhirë të allohut, sepse ndërtejë sa pa themele nuk ndërtojët. Dhe më thonë nëse sinqretirën e kitë pasër dhe të vendosë që shdojët, normalisht se edhe shtëpia të lartë pa probleme qënë sa du shkatë, nëse kitë themele në bozën të fortë. Ndërsa i bënkaj me Gjozi ka thënë, punët e zemrës janë bazë, punët e zemrës janë bazë, janë themel. Ndërsa punët e jashtë me shkenë, janë pasim dhe janë plotësimi tëre. Me të vartajtë njëti është shpirti, njëti është si shpirti, në dërsa punët e si trupi. Këj është të më thonë definimi i njëtit të djetartë e mëherëqëm ndërsa gjinja e të parve ton me sinceritetin ka qenë kështu gjithmon të parë ton se lefët, kur thujmë se lefët e kemi përqëllim të më thonë për generatet e parët që pe kamaj së nëmë ka thonë janë generatet e arta generatet e arta pëse generatet e arta pëse generatet e arta ato gjithmon janë përpikur të shërujnë zemrat dhe të regullojnë sinceritetin me allohu dhe çdo punë kur e kanë fillu, e kanë shikuar në zemrën e jetën e vet. Nëse ka pas për Allah, ja, ja ka fillu punës. Nëse s'ka pas për Allah e ka lënë teles ata përmësues në jetin. Ku jemi na sot? Ku jemi na sot? Kur na jemi min, jam domodin e kemi menuar kur e kemi nisë dënë punë që jam të bëj për Allah, a jam të bëj për më thon dikush njerëz të a kipu punon, a jemi të bëj por çunit marfom të njerëzit. E ku edhe këto çka Topika, shkajtsega, do të, do të diskutojnë ma vonë. Shikoje Sufjanë e Thoburin, që ka thotë. Nuk kam kuruar, nuk kam shuruar diska ma ranë dhe ma zorë se sa një jeti. Të më dhonë, sinceriteti. Pse a thukta? Dhe pse ka në dhonë, ka të shumë vlerë këta? Sufjanë e Thoburin dhe shumë djetarë që e përë në gjdo libor kër e kanë qënu, në gjdo libor kër e kanë qënu dhe kër e kanë fillu për me bëndë një libor për Allah, të më dhe për Islam, gjdoher e kanë vendu hadithën e por, ku peka me e samë ka thonë, inë në malë e malë -mal u binë njëjatë. Dhe praqë për blenë si pas njëjetit, si pas qëllimit. Pse a thukë ta, ka apo sa fatë libor, vetëm për keqështje, vetëm për njëjetit për sinceritetin. Psepse pse ka pesh, njëslam, për atërshitë, më bëdoni, ka dhonë shumë, edhe vlerë. Gjithashtu a jubi ka thënë, jam përmendur, por nuk kam dashur që të përmendem. Shikon e domonë qëfar burë e kanë qenë ato, jam përmendur, mirë po së kam dashë më përmendur, sot e kondër të ashtë, dojmë më përmend, por e mara se mirë i e, mosë përmend, edhe qovët edhe për të mirë, pse? Pse penga më së sambgallon mos i thuaj vëllavit tan ndërsi ti e ke punën këta ti e ke punën ata, qoftë edhe punë e mirë. Para asij se penga më së sambgallon e shkatron ti nëse i thu kështu, sepse për miharuj sinqeritetin, për miharuj nitetin, se e prish. E pastaj çka, bën thije plan, çka po thotë mazanë. Gjithë thotë mundë e varet për një fjalë keçkon. Para asij i kan thonë rancë të madhe, dihetor të marrshëm kësaj pune. Ebuhamza al-Samali Thot për Alibon Hosejni. Alibon Hosejni ka qenë nipi, ose së të nipi, Alibon Ebit Thalip. Qikon e farbura kanë qenë këto. Ajë gjdo nëtë pasë jasje, pasë që kanë romë me fletë njerëzit, ka shku dhe e ka morë disa gjera ushimore që kanë nevojë dvarë furit dhe e ka udhë në shpinë, dhe gjdo nëtë i ka shërbi njerëzit që kanë pasë nevojë. Kure kanë dyktu, kure kanë morve se kipas kanë imu. Atere kure kanë lotë gjenazën. Kure kanë lotë gjenazën e kanë po këtu ma vikë. Edhe kanë pitë pëse ki kështu, i kanë tregu se ki kështu natë, ka bonë qështu, qështu. Paramenaj e ti do më thonë të mirët e dë një njëri të cili sot në krasim me ato. A lo para se me, me bo një vej për të mirë, a lo para se me bo një vej për të mirë, do me bo para që jeve, që të thonë e i A këtë filoni, po jepë, e kalëgjë më buën në hadith. Gjithashtu, i njëti personali, për Husej ka thëmë, vërtetë, së takoja në mënyrë të fshet, e shuan mërzitjën e Allahut. Nëse jepë, së takoja në sheftas, pa të po njerëzit, Allahut të më thonë, e shuan mërzin e ti. Dhe normalisht, këtë vejpër shë e këpon e këpon vetëm për Allah, dhe ajo vejpër të shkurët plotësisht e sakt. Gjithashtu, ato të maërshmi të kanë qenë Kur ka nëllonë së të dako, ka shku në atë në të në tërë Se ka po eqë I ka nëllonë së të dako dhe ka këri punët Sikërë që ishë transmitohet dhe Më një transmitim Se një person ka dojnë një natë Edhe ka dojnë së të dako Edhe ka nëllonë së të dako Kur del në e së të lojmi Ej, pas ka nëllonë së të dako, filanë prostitutëkës ata vjen shetoni ngacmon dhe i thot çish po japshit ti sa ta kollave shkojnë haram, sa prostitut shkojnë haram. Edhe ki mrzitot, knestret, a po ti jap? Thot rahat mos po çollotën e njëri i mirë. Knestet deloj mi ka dhënë lopovit. A po ti mrzitesh, shko këshillo te hoja i thot shampuna, thot ban sapo thot se Allah të sprovu. Kimusi domethënë, nëpërmes kësaj ti më fitu më shumë. Knestet prap Kur jepë se ta ka, se pësaj se ka t'i që këna t'i dhëmë. Parashis e ka dhëmë, sheftas. Nesë të këtë në gjojnë, i ka dhëmë pasanikit. Mirë po pas n'i kohë e shkur del lajmi se prostitut ka u pendue. Ska po më zinohë, shka kja sejtë që i ka dhëmë. Dë, lopove shka ka vjedhë, e ka këptu që zban me vjedhë dhe ka lënd t'vjelman. Dhe pasanikit shka i ka dhëmë, ja ka rikujtu se e edhë, në po të domona përmes kty veprë, apo pse, kur e ki për Allah. Qoftë dha te që i keçi komo si ndikon për mirë. Për atësi mos u dorshpra kur tipsh. Për anë sa mbgalloni dorë çka jep kur nuk shte... një dorë që në dorë çka jep kur nuk shterrat. Kjo a liç, s'ka mësimi ndryshu. Në dorë çka jep kur nuk shterrat. Për atësi kur mos i bër pishmar pse ke dhon. Qoftë edhe dikush i cili sa meriton. Po komo si nëpërmes asaj që aj E kam marr kamosiu jo Zot ose dikush që ndonjë jam pjatina kamosiu jo Zot për atë arsye ti mos u dëshpër. Pika e tretë, çka folëm, çfarë do pikë ka sinqeriteti. Pre dobive më të para, që janë edhe, edhe vler, të Kukipo, më të vlefshme, edhe më me shumë vlerë është se Allahu ta pranon të atë veprë sa e ki bën. Ku që po ti më mirë. Allahu më ta pranon veprën. Çohta Allahu në Kur'an. Ose përgjaman e sëram, Allah i madhuruar nuk pranon nga punët e robërve, porveç atyre të cilët janë sinqertë dhe e bojnë punën sin... me, me sinqeritet. A përshëf, nëse e banë punën me sinqeritet, pas ka dobi i pse, sepse Allah o të mëllonë të përtaj pranojka. Gjëla shumë prej dobi i veqera është falje e mëkateve, dhe normalisht në do kush pas përgjaman mërëve kejtë nga bojnë. Elbenu Adem, këta, këtë bitë e adimit, janë gabimtarë, mirë po gabimtarë i majmira shajit cilip e ndohet. Dhe ne përmesë kësaj, sinjëritet të pastër, i cilip e bandë, thon, Allahu ja folë, më katët, shajit sëlamë e më temi e thotë, ndodhë që njëri u të kry një punë me cilë tërsi, të më thonë me sinjëritet për irë të Allahut, të më dharuar pasi, ka plëcuar të ohidin, e kjo punë, b i më dhurua t'ja falë më katët e më dha. Pra më dhurua t'ja falë më katët e më dha, vetëm në përme sinceritetit. Gjëdhashtu, prej të bëjve qera është ndima dhe përforcimi. Të bëjnë, Allah e ndimona të robë dhe e forëcan. Allah i më dhurua e ndimona këtumet me lutjet, me namazin dhe me sinceritetin e dobëve. Me sinceritetin e muslimanve dhëpt. Gjëdhashtu, prej të bëjve qera është, Pastrimi zemrës prej smujeve. Sinqerit ishtë farë smuje të pastron. Pastron prej hasedit. Pastron prej mendjemalsis. Pastron prej trathis. Pastron prej syefajsis. Pastron e pastron prej shumë gjerave në dy të dhe të liga. Dhe për këta të më thonë, kjo këta të bi shumë e modhe. Gjera është të të bi që të nështë ndima dhe shpëtimi në kohë të vështira. Edhimi të më thonë adithin i cili të më dhënë gjithë në libën e imam nevojit në rratu salihin, ku e përmendë të më dhënë të regimi e të neve tre shokve ku kanë mbet me një mal, dhe ka rosh i kazon të erri, pasta janë futë më një shpel. Pasi që ka një, Allah ka do shmi sëpravu këto, dhe ka një gubri të më dhënë e kazon atë venin. Pasta e shokët, bisedoj me zvedje dhe thojnë, o djejë më dhëtë, s'kime rëgdole që të përvecë e me bëndë të cëlan domethën e ke po më bënën vepër të sinqert. Po kthejmë prapë te sinqeriteti. Domthon nëse e ke bënën vepër sinqert dhe lutesh me atë vepër se lejohet në Islam domthon me lut, me lut me atë vepër të hajrit që Allahu më çfutu, Allahu ka më xhel rrugëzidhje. Dhe a lut, Njaj ka thonë O Zot, them kard një herë rasti që më bën zinomën i femën e bukur dhe ka qenë me fam. Ajo ka frikë, ka thonë po domë më bënë, ka thonë unë i kam frikë Allahut. Shakandov ka fillu guri me livrit. Miroprap s kam pasmusi me dal këto. Dhe nga këy advent nxjerrin shumë dobi, diator dha ja, ka, që ka thonë ja pjatën me haçi, dobia e kësaj janë se të ka dhon shpresë, çim ulut prap. Gjithashtu dobi që të naçi me bon punë sa më shumë të hajrit dhe të mirë edhe me sinqeritet. Dhe puna që të na sht ai shok i cetat i cili ulut, ka thonë Zot, thot një person një fukara, Ndim, i fugarak hartë unë me lip, ndimun i kam dhon një dele. Dhajnë e përmësa se dele ka bon një bakti, dhe më një ka bon një që në të qënë. Dhe o zotë, nëse ka mo përgjithë, thonë, thonë, thotë, lirona, prapë, përmësoj, si shkurt, prapë do më në kalivrit, prapë s'kan pasë musim e dalë, dhe i trejti lute dhe thotë, dhe o zotë, nëse unë e kam bon, pasi që ka posë ki dele, kam njëllë, dhe si ka donë, o shqim me pi, asë fmive, asë grujës, as vetës, Kur ka shkumë dhon tumë se u vanu prindërit i gajhet flet, se ka prish zhumin, Terensa u zgju. Kurozu i ka dhon me pisëftë prindërave pas vetës të fëmijëve. Thotë Zot, nëse ajë ka bën pra për hir thonë Zot, shpoton edhe Allahu, do të thonë ai ka shpotu. Për mua do të thonë se sinqertë çfarë punë ka bën e mira. E ku na sot joçi prindërit nuk i respektojnë. Po i thojm, përse më thotë baba, djallë, çuçi ma doj, thotë baba, thotë pik për vetë edhe mngaçet. Kjo është fatkesisht Ahtu ndodhë kjo realitet Ka alo ma shumë të këshia se kjo Ka që e përzen kitë përshpijes Ka që e përzen përshpijes Ankone Savve Ka pasi dhe pse ka qinë mos besimtar Babave të senanaj vet E ka respektu Përvecë nërdhërejsa të Allah Udumat që e ka urnu Këto ishtë në disa dobi Të sire të më thonë në kamësu pëngameri sallallahu a.s. Qëtë janë smujt e kësaj kohë e rrëth sinceritetit? Përëmënën e vëlezër, shikur të kujna mirot të një smuje, gripi për shemën, a merë masa i që mishku të mjeko dhe më shuru, merë masa. Shikur ati bëthon, i cili të po thonë i grisët këmisha ose pantalonet, A mërë masa e me shku me bledë dishka matë rej ose mi, mi arnu ato, mërë masa. Së kuraj i cili nuk ka shtëpi mundohet që me banë në shtëpi, a mërë masa që me arritin e ta, jo po. Me dash më martu, me mërë se vjetë që më martu, edhe kështu po. Me dash më bledë një kjerë, edhe ati po. E me dash të me dash kretë po. Me dash me mërë vetën, me përmisu sinceritetin e vetë, njëtën e vetë, e mi të vona këta. Pse krejt po e këta jotë që kjo e esenca e pranimit dhe e prastone? Pse molon krejësoria? A komë mësi njeri u me jetu pa erë? Sko mësi? Pse pelet t'i këta? Valloj vlasnin, dune me ditë që pitevej t'ja dhe t'i këshilaj dhe qërtë, se nëse ne nuk i bojmë punë vetëm për Allah, duke mos i shiku qërtë, Se a i më tha kështuaj e boni, kështuaj e përthot kështu, e duke mos e arsi e tu vëdhavit të në musliman. Se ka posë mësi me ndodhë kështuaj, ka posë mundim, me arsi e tu, dine se nuk ka përmësim këtë metë. Nuk ka përmësim. Pra atë arsi të më dhonë, ndodhin shumë gjera që janë negative. Pse? Përshkak sinceritetisht. Gjëdhashtu prej smujve, që faqës smujve dhe mështë, që e ndodhin në këtë kuë Shka është Ashtë dëshurije vetë vetës Qy është dëshurije vetë vetës Me thonë që une Me mund s'ka, une këti baj Une se mësë jam ju sësini Une, une, une E kjo une, une, kjo një slëm të më thonë Ashtë të ndalume me thonë Pse? E ceket ashtë atitin Shka e jo tërgoa dhe maherët që ka me cek të, të parë që ka të ti në gjenem Më janë trelloj njerëzi i pari pëjatin e nga është djetarë, i hoxha, i cili nuk ka folë për Allah, për e ka posë më në thonë, filoni, vëllë, ja, shkohë me ata, e ajë më mburë me ata në shkajë thujnë. Nja, dy, pasanik i cili e pasuri për emën, hoxha, që të ma emënin atin listë mu e të më shovinë se kam dhonë. Tre, luftori i cili menon që i karoqë e i da në realitet e ka ponë për formë, më në thonë, filan komandonti, këta janë të partë të sidat Pse alë dhu? Pse se kanë posë sinceriteti. Ketë këtë të jetë së do. Këtë jetë më bazë. Sinceriteti nësë më ngonë, nuk ka vepër që pranohet. Gjithashtu prej smujeve qera, kësa i kohë është edhe pastrimitve vetë vetës. Valone se kanë bo, po, valone kështu ashtu, më në më largu pia seneve të këshia, këshme së në vishtë mira baj. Edhe këna rëzikë për Njerëzit. Ose s'iç ka ndodh, më thon me Ebubekrin. Kur e kam marr xhalifet, kur e kam marr, çka thon? Ka më do. O Allah, më bëj mua më mirë se ata që mendojnë për mua. Mos më llogarit çfarë ata thonë dhe më fal mua, më mëshiro me mëshirën tënde atë që ata nuk e dinë. Për dështimin e mjaft i salutjet që pejme sa më na kam suneve që na praktikua ato. Gjithashtu, prej sene veçera Çan smujë zemrës, asht edhe u huaj që gjuan për fjalëve të ndyta. Peygamberi ston ka thonë: Men kani min bilay walom il akhir fel lekul khairan aw yasmut. Ajti li ka besu ditës gjykimit, Allah dhe ditës gjykimit thotë: Lë të folni fjalë të mira ose lë të hesht. Folni fjalë të mira si zavan ose më mirë hesht. Para asaj se heshtja Ashtë ari, ashtë arjen, kur nuk di me folë, dishkat mirë, ma mirë heshtë. Gjithashto për jam e stëm ka thënë, muslimoni nuk ishqetson muslimonet, as me dorënë ti e as me gjuënë ti. Do më dhënë që i muslimoni pas ka hak ndaj muslimonit. Dhe mund për këtë do më dhënë të me pas vlaznia, kujdes, se shkaj fletë. A mund me rënur në atë tjallë, a mund me në nëqmu, a mund, a mund, a mund, do më dhënë të me pas paras Qështje. dhe e fundit është si të jemi të sinqertë si të jemi të sinqertë kjo është një pytje shumë më nësi që shdo goshtë du më dhonë du të mja bënë vetës vetë ndërsa djetartë në kam pësu dhe në kam të regu se puna për me qeni sinqertit du është me pasë të ohidin e pasër një shmërin në lovën me ditë sakësit që shanë dhe me praktikua ju vish me ditë, po dhe me praktikua Gjithashtu çësia e dytë është pasimi i sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem. Dhe nëse don të jesh i sinqert, krye sa më shumë vepra të mira dhe rruaj u gjuhës. Maqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdullah, hamden këthienën këma amër, wa shkruhu ta'ala, wa hua ledhimi, wa adil me zilëlli me shakar. Ivatë Allah, si që tharmë do më thonë, se përmeqeni sinqertë përteshka me pasu dhe me pasë pikcionim të ujdin e pasër dhe dyta me pasu gjithmon, për ameni sërallahu alaihu e salem. Dhe gjithmonë, përmeqeni sinqertë dhe me mbetë të tilë, por kujtoni fjallë të djetarëve të maërshëm të ku kanë thënë, personi i cili e dha sadakonë fsheftas dhe vërthej sadakaja në mënyrë të fshetë e shunë mërzin e allotë të ala. Dhe që të dushërën të jeshti ishë një qertë, pastojë zemë në tëne largohje dëshprimin nga vetja dhe vepro me kryusin tënë të lartë mëdhëruar, wa akullu kabli hadha, wa stakfirullah e li, wa lekum, Allahumma salli ala Muhammadu wa ala Ali Muhammadu kama salli te ala Ibrahimu wa ala Ali Ibraheem fi ala mene inneka hamidun majid Allahumma baraka ala Muhammadu wa ala Ali Muhammadu kama baraka ala Ibraheemu wa ala Ali Ibraheem inneka hamidun majid inna Allahi a'mru bil adli wal ihsani wa ita i dhal kurba wa yenhaan il fahshai wal munkeri wal bagh yaidhukum laallakum tazakkarun wa aqim salah Subhan But the